utukufu na heshima bwana ni wewe ni wewe nami ninakutukzoza jina la bwana na mwokozi wetu yesu kristo na litukuzwe milele karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi ninamshukuru mungu sana kwa ajili yako rafiki unayefuatana nami katika kulitafakari neno lake ninaamini kwa neema ya mungu tumesogea hatua nyingine nzuri ya imani Kupitia kichwa hiki kinachosema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote rafiki mpendwa tumeambiwa hakuna jina lingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo ila jina la Yesu Kristo hakuna jina lingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo ila jina la Yesu Kristo ili tuweze kumtegemea Yesu kabisa, ni lazima tujifunze kutumia jina lake na damu yake. Ili tuweze kumtegemea Yesu kabisa, ni lazima tujifunze kutumia jina lake na damu yake. Ni muhimu kufahamu kwamba hatuna haki ya kwenda mbele za Mungu kwa kuzitegemea sadaka wala kwa sababu ya matendo yetu mema. Hatuna haki ya kwenda mbele za Mungu kwa kuzitegemea sadaka zetu wala kwa sababu ya matendo yetu mema kinachotupa haki ya kusimama mbele za Mungu ni jina la Yesu na damu ya Yesu kinachotupa haki ya kusimama mbele za Mungu ni jina la Yesu na damu ya Yesu pasipo Yesu na damu yake anachokiona Mungu kwetu ni dhambi inayostahili mshahara wake ambao ni mauti pasipo Yesu na damu yake anachokiona Mungu kwetu ni dhambi inayostahili mshahara wake ambao ni mauti lakini tunaposimama mbele za Mungu kwa jina la Yesu na damu ya Yesu, anachokiona ni karama yake ambayo ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Tunaposimama mbele za Mungu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, anachokiona ni karama yake ambayo ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Rafiki mpendwa Yesu alisisitiza mara nyingi tukitaka kuomba tuombe kwa jina lake. Yesu alisisitiza mara nyingi tukitaka kuomba tuombe kwa jina lake. Alisema katika injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 13 na wa 14. Yohana 14 mstari wa 13 na wa 14. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ili baba atukuzwe ndani ya mwana Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mafanikio yetu kimaombi yanategemea sana kiwango cha uhusiano tulionao na Yesu na jinsi tunavyoonyesha kumtegemea kwa mambo yetu yote. Mafanikio yetu kimaombi yanategemea sana kiwango cha uhusiano ulio nao na Yesu na jinsi tunavyoonyesha kumtegemea kwa mambo yetu yote. Jinsi mtu anavyoiamini neno la Yesu na jinsi anavyoletea jina la Yesu ndivyo anavyoona ukuu wake na utukufu wake. Alisema katika injili ya Yohana 16. Nitasoma mstari wa 23 na 24, mstari wa 26 na 27. Yohana kumi na 24, 26 na 27 tena siku ile hamta ni uliza neno lolote amin amin nawaambia mkimomba baba neno lolote atawapa kwa jina langu mkimomba baba neno lolote atawapa kwa jina langu hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu ombeni nanyi mtapata furaha yenu iwe timilifu na siku ile mtaomba kwa jina langu wala siwambia kwamba mimi nitawaombea kwa baba kwa maana baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na ya kwamba mimi nalitoka kwa baba kwa maana baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa baba rafiki mpendwa hilo jina la Yesu linatenda kazi pamoja na neno la Yesu na damu ya Yesu kwa nguvu za uweza na nguvu na uweza wa roho mtakatifu. Hilo jina la Yesu linatenda kazi pamoja na neno la Yesu, damu ya Yesu, kwa nguvu na uweza wa roho mtakatifu. Tusipo itambua thamani ya damu ya Yesu katika kutuokoa na kutukomboa, hatutaweza kumshinda shetani tusipoitambua thamani ya damu ya Yesu katika kutuokoa na kutukomboa hatutaweza kumshinda shetani. Biblia nasema nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hilo neno la ushuhuda ni, ni ile mamlaka ya neno la Mungu tunalo liamini na kulikiri. Hilo neno la ushuhuda ni ile mamlaka ya neno la Mungu tunalo liamini na kulikiri. na hiyo damu ya mwana kondoo ni ile damu ya Yesu iliyotununua na kutukomboa pasipo neno la ukiri wetu na damu ya Yesu ya ukombozi hatuwezi kamwe kumshinda shetani pasipo neno la ukiri wetu na damu ya Yesu ya ukombozi hatuwezi kamwe kumshinda shetani Yesu anasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi Ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hatuweze kuzungumza na Mungu pasipo Yesu, wala hatuwezi kumshinda shetani dunia na mwili pasipo Yesu. Hatuweze kuwa na furaha na amani pasipo Yesu, wala hatuwezi kufikia utoshelevu wa kweli pasipo Yesu. Yesu mwenyewe alisema katika Injili ya Matayo 11:27, Mathayo saba "Nimekabidhiwa vitu vyote na Baba yangu" Hakuna mtu amjuae mwana ila baba wala hakuna amjuae baba ila mwana na yeyote ambaye mwana anapenda kumfunulia Hakuna mtu amjuae mwana ila baba wala hakuna amjuae baba ila mwana na yeyote ambaye mwana anapenda kumfunulia na katika injili ya Yohana moja na 3 Injili ya Yohana 17:1 hadi 3 Yesu alisema Baba sasa imekwishakufika mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliyompa awape uzima wa milele na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma rafiki mpendwa uzima wetu uko katika kumwamini na kumpenda na kumtegemea Yesu Kristo kwa moyo wote. Nani hakika pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya lolote. Pasipo Yesu sisi hatuwezi kufanya neno lolote tuombe. Asante Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni unayejitukuza ndani ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Asante kwa kuwa umetupa na sisi kutukuzwa ndani yake kwa njia ya ukombozi aliotutendea kupitia kufa kwake na kufufuka kwake. Jina lako nalitukuzwe milele Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa umetupa haki ya kutembea na jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Tunasema asante kwa kuwa tunapoliitea jina hilo tunauona uweza na nguvu za Roho Mtakatifu wako zikitenda kazi ndani yetu. Tunakushukuru Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni. Baba wa mbinguni asante kwa kuwa umetupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za giza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasi tumeona mapepo ya na kusalimu amri kwa mamlaka ya jina hilo. Tumeona magonjo yakisalimu amri kwa mamlaka ya jina hilo. Tumeona misingi ikitetemeshwa na kuondoshwa kwa mamlaka ya jina hilo. Tumeona madhabau zikibomoka na kung'olewa kwa mamlaka ya jina hilo. Tumeona magereza yakifunguka na watu wakitoka katika vifungo vya giza kwa mamlaka ya jina hilo. Tumekuona Mungu na tumeziona nguvu zako zikitenda makuu katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tumekuita kwa jina la Yesu ukaitika. Umetoonyesha mambo makubwa ya jua. Jina lako nalitukuzwe milele bwana. Tunakuomba neema yako itusaidie na kutufundisha jinsi itupasavyo kuisikia sauti ya Yesu na kuiitii na kuitii sauti ya neno lake na jinsi ya kuitumia damu ya Yesu kwa ajili ya ukombozi wetu. Asante Mungu kwa kuwa hakuna silaha itakayofanyika juu yetu itakayofanikiwa na kila ulimi utakaoinutui inutuinukia kwa hukumu tutahukumu kwa mkosa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunakiri wokovu na ukombozi wetu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakiri kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuamini na kukutegemea Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo leo ni tarehe 15 Septemba mwaka 12 na 2023. Rafiki mpendwa uzima wetu uko katika kumwamini na kumpenda na kumtegemea Yesu Kristo kwa moyo wote. Nani hakika pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Basi Mungu na akubariki, jina la Yesu likuinue, damu ya Yesu Kristo inayonao mema ikaendelee kunena mema juu yako kinyume cha mabaya yote. Uwe na weekendi njema. Amen.